și pe pământ și sfânt. Pentru toți cei doritori să se trezească la adevărul vieții a fără de sfârșit anunțăm deschiderea programului le 097 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții în care, iubiți ascultători, găsim un mănânc de cugetări asupra Noului Testament venite să ne ajute tocmai în această direcție. Studiul Evangheliei după Luca ne aduce astăzi în fața versetului 38, capitolul 7, verset asupra căruia am avut scurte gânduri, cărora le vom mai adăuga pe cele de astăzi, apoi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua studiul în versetele următoare. Desigur, suntem nerăbdători să aflăm vești noi în legătură cu istoria Anei, care a fost izgonită de acasă, de părinții ei, pentru motivul că se întorsese la Dumnezeu, și se afla acum într-o comună, o comună puțin mai mare, ca într-un exil, stând acolo cu bunica ei. În lecțiunea precedentă am asistat la o scenă foarte critică din viața ei, un moment în care a fost la o greară scruce, analizându-și situația în care se afla ca într-un exil, din care i se părea ei nu va mai ieși niciodată. Ne amintim că stând așa gândurată și cântărind toate împrejurările în care se afla, apare cozima, care o întreabă la ce se gândea. Ea răspunde că se gândește la starea ei de exil. El se arată foarte surprins și zice Dar ce-ți lipsește de aici de te socotești în exil?" Ana îi răspunde că i s-a interzis să se mai întoarcă vreodată în casa ei părintească. Cozima a găsit prilejul și o întreabă Cum așa? Am auzit că te poți întoarce acasă îndată ce ești rezonabilă? Adică, cu alte cuvinte, dacă ești iarăși mai înainte." Ana zâmbi. Și spuse, îi interziceți păsării să cânte când vine vremea cântatului sau îi porunciți unei găini vii să intre din nou în ou? nu e așa? Este imposibil. Tot așa nici eu nu pot înceta să trăiesc după ce am fost odată născută. El în încuvință grav și răspunse, ai dreptate. Și eu am avut o vreme când în mine s-a schimbat totul, te înțeleg. Odinioară trăiam și eu ca toți ceilalți și mă gândeam adesea dacă nu cumva rolul nostru e numai să ne distrugem cu munca și apoi să murim. Asta nu mă mulțumea deloc. Atunci am auzit vorbind odată pe cineva care cunoștea o cale mai bună și care mi-a dat o carte. De atunci ochii mei s-au deschis. Acum nu mă mai tem că trăiesc degeaba și că pier în mod jalnic. De data aceasta furândul anei să se mire. Oare se gândea ea să se fi înșelat până astăzi? Îl socotea pe Cozima drept un om nobil, care făcea parte peste tot de bine și care putea să stăpânească pornirile. Niciodată nu-l văzuse răutăcios. El ierta nedreptatea, suferea paguba fără câptire, dar ca el să-l fi primit pe Hristos, la asta nu se gândise Ana. Cum să fi bănuit oare? Doar el nu citea niciodată Biblia. Dacă era totuși în copilarul lui Dumnezeu și ea nu-și dădea seama. Apoi el continuă înainte că ea să poată răspunde ceva în felul următor. Am văzut că înainte te-a bucurat un gând. Nu vrei să-mi-l spui?" Îmbujorarea bucuriei urcă în obraje gingași. Oh, da!" gândia, O să-i spun totul, absolut totul. Dacă e un copil al lui, Dumnezeu mă va înțelege." Roata de tors încetă să mai zunză Ana e să-i povestească încrezător toate gândurile triste cum se purtaseră cei de acasă cu ea din pricina lui Isus, dar și cum îi arătase Dumnezeu acum prin Duhul Său, că nu e animănui că exilul pământesc se va sfârși acolo, unde s-a sfârșit și cel al Fiului Lui Dumnezeu, și anume în gloriosul oraș ceresc. Acum ea vrea să-L urmeze pe calea crucii. Cozima stătea cu brațele încrucișate și se uita în focul ce mocnea. Acesta-i coloră fața în roșu. Ana se strădui dar zadar să citească pe fața lui dacă o înțelege și dacă dă dea dreptate. După ce termină, în bucătărie fu o vreme neliniștitor de tăcut. Aproape că s-ar fi putut percepe bătaia de aripi a unor îngeri nevăzuți. Iubiți ascultători, din motive de timp, suntem siliți să vă anunțăm încheierea fragmentului din istorisirea în exil la punctul acesta. Istoria devine din ce în ce mai palpitantă în lecțiunea viitoare. Vom asculta la destăinirile acestui om misterios, Cozima. Părăsindu-i pe ei pentru o vreme, haideți să ne îndreptăm către Domnul corugăcine? ascultăm o strofă de cântare și apoi ne continuăm lecțiunea noastră de zi. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim în numele Domnului Sus că ne-a ieșit și nouă înainte și deși trăim toți în lumea aceasta ca într-un exil, ne-ai pus în inimă nădejdea și bucuria veșniciei. Ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul lecției de astăzi, să învățăm tot mai mult să ne încredem în tine, să ne umplem de harul și puterea ta de a trece prin toate aceste examene ale Pământului Biruitor, la fel ca și Domnul Sus, pentru ca la sfârșit să putem împărtăși aceea soartă binecuvântată cu El în ceruri, în jurul tronului Tău. Amin. Curând se va sfârșit. Va deci, lucrător, brav, nu. Dispera. Cu bucuria acestei nădejdi minunate, iubiți ascultători, a întâlnirii cu Domnul Sus în curând, ne apropiem acum de versetul 38 din Luca de la capitolul 7, care spune în felul următor. Și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i strupească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Cei mai mulți dintre noi știu imediat că este vorba despre femeia păcătoasă care s-a apropiat de Domnul Isus în timp ce el stătea în casă la masă în casa fariseului. Trebuie să știm că Dumnezeu se apropie numai de omul care are o credință neprefăcută, o smerenie adâncă și o pocăință sinceră. Înțelegem de aici că femeia păcătoasă a dat trei lucruri Domnului Isus: 1. Pocăința. Păcatele ei erau mari, dar și pocăința era adâncă și statornică. 2. O iubire smerită. În Domnul Isus era o putere care o atrăgea. Înfățișarea lui i-a atras privirile spre el și inima ei s-a alipit de ființa lui. 3. Mirul mirositor de mare preț. Ea a socoti toate ca o nimica pentru Domnul și răscumpărătorul ei. Și eu, și tu, putem aduce aceste daruri Mântuitorului Hristos dacă dorim din adâncul ființei noastre mântuirea și părtășia cu El. În urma celor aduse, femeia a primit trei lucruri de valoare Dumnezească și veșnică. 1. A primit iertare. Aceasta se vede la versetul 48. 2. A primit curățirea. Ea a plecat dinaintea Domnului Isus ca o ființă nouă și curată, spre a trei o viață nouă și binecuvântată. 3. A primit bucurie. Dute în pace, i-a poruncit Mântuitorul. Și ea a plecat de acolo în pace și plină de bucurie, căci numai o inimă plină de pace se poate bucura cu adevărat. Pacea și bucuria sunt nedespărțite, după cum într-un foc, lumina și căldura sunt tot una. Despre lumină și bucurie, unde-și au ele locul, scrie foarte frumos Psalmistul la Psalmul 97, versetul 11, spune Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Din pricina aceasta a putut femeia să plece de acolo plină de bucurie, că inima ei... Starea ei, sufletul ei fusese curățit de Domnul Isus prin iertarea pe care i-a făgăduit-o. Iertare, curăție și bucurie de Domnul Isus, celui ce vine la el, cu pocăință, predare de sine și iubire smerită și fierbinte. Așadar, femeia stătea înapoi lângă picioarele lui să și plângea. Apoi a început să-i strupească picioarele cu lacrimile ei, și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Cu ceea ce ai tu mai bun, mai înalt, adică părul capului, fratele meu, cu aceea să ștepți picioarele lui Sus, adică pe credincioșii și săi, de praful de pe drumurile pământului. Aceasta este o slujbă atât de măreață și de necesară astăzi încât nu poate fi cuprinsă în cuvinte omenești. Este o slujbă pe care nu o pot face nici îngerii și nici alte ființe cerești, ci numai cei răscumpărați de pe pământ. La evrei, când o femeie ieșea în public cu părul despletit, arăta un semn de adâncă umilire. Și după ce ștergi picioarele Domnului, înmiresmează-le cu mirul iubirii. Dacă s-ar face cu adevărat lucrul acesta de către toți cei răscumpărați, n-ar mai fi neînțelegeri și dezbinări între ei, ci fericită părtășie dumnezească le-ar copleși viața și numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus ar fi proslăvit prin ei. Atitudinea aceasta a femeii a fost observată de cei prezenți la masă. Iată ce ne spune Evanghelistul Luca în versetul 39 în legătură cu aceasta. Citesc. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Ibiților, lucrurile duhovnicești, adevărurile care sunt dincolo de văl, nu pot fi cuprinse de logica omului firesc. Pentru adevărul acesta de dincolo de văl, trebuie alți ochi. Și o altă minte, anume ochii și mintea celui care este născut din nou din Dumnezeu. Poți să fii foarte religios și foarte bun cunoscător al literii Sfintei Scripturi și totuși să nu fi născut din nou. În starea aceasta nu poți înțelege nici prima literă din alfabetul duhovnicesc. Așa era fariseul în casa căruia se afla Domnul Isus. El era foarte religios, dar nu pricepea lucrurile duhovnicești. El nu cunoștea pe Iisus ca pe Mesia cel puternic, de aceea tot ceea ce se petrecea la el în casă îi era străin și nu încăpea în felul lui de cunoaștere. Citim deci că atunci când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este ceea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Vedeți, dumneavoastră, tocmai acesta e scopul cel mare al Mesiei, să se atingă păcătoșii de el ca să fie iertați și curățiți. Fariseul însă nu știa lucrul acesta principal, el vedea cu ochii lui firești și de aceea nu înțelegea nimic. Toate întrebările pe care ți le pui fără credință nu te liniștesc și nici nu te limpezesc, ci mai rău te încurcă. Să nu avem niciodată gânduri îndoielnice despre Domnul Isus, căci acestea totdeauna lasă în sufletul nostru o travă a șarpelui cel vechi, diavolul. Dar dacă se întâmplă să avem, să nu le ținem ascunse în noi, ci să le mărturisim pe față Mântuitorului nostru, care este gata să ne izbăvească. El este șarpele de aramă, care ne poate vindeca de orice mușcătură a șerpilor înfocați, dacă privim cu credință la el. Haideți acum să vedem care a fost reacția Domnului Isus față de această observație a fariseului. Citim versetul 40. Isus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Desigur, în versetele următoare vom afla discuția dintre Domnul Sus și Simon. Haideți acum să observăm că numai Isus poate să ia cuvântul cel dătător de viața adevărului, numai El știe cum și când să-L ia ca să facă bine celor care-L ascultă. Într-adevăr, El are de spus ceva totdeauna. Iar noi, ca urmașai săi, avem datoria să luăm cuvântul ori de câte ori e nevoie, pentru că și rostul nostru pe pământ nu este altul decât al Mântuitorului nostru. Să nu luăm însă niciodată cuvântul și să nu facem nicio altă lucrare decât din Isus din starea de Isus, ca nu cumva să păgubim lucrarea lui Dumnezeu. Înțelegem oare lucrul acesta? Felul de a fi al Domnului Isus este nepărtinirea, lucrarea nepărtinitoare, iubirea deopotrivă a omului căzut în păcat. Numai cine iubește fierbinte și fără părtinire, numai acela face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu printre oameni. Numai această lucrare este dătătoare de mântuire și viață veșnică fericită. Iisus deci a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Glasul blând, dar puternic al Domnului Iisus, se îndreaptă spre fiecare suflet zicând, am să-ți spun ceva. Fie că e vorba de un cuvânt de mângâiere, fie că e vorba de un cuvânt de mustrare, dar el mereu, mereu pentru oricine are să spună ceva? Și ție, dragul meu, are să spună ceva acum? Tu știi cam ce are să spună? Dacă starea ta e rea, dacă păcatul și-a găsit un culcuș în inima ta, atunci așteaptă-te la un cuvânt de mustrare. Cugetul tău îți spune limpede cam ce fel de cuvinte vrea Domnul Iisus să spună. Când Domnul îți atrage atenția că o să-ți spună ceva... Să-i spui și tu ce a spus Samuel, în 1 Samuel 3,10, unde zice el Vorbește, Doamne, că-ți robul tău ascultă. Să nu te ascunzi cum s-a ascuns Adam, căci nu schimbi cu nimic, ci din potrivă, starea ta se face mai rea. Iar noi românii numim aceasta politica struțului, care nevrând să vadă vânătorul, vâră capul în nisip, crezând că prin aceasta și-a rezolvat situația, dar atunci rămâne mai sigur în mâna vânătorului care îl poate vâna fără greutate. Dacă Domnul vrea să-ți spună acum ceva, vrea să-ți atragă atenția cu privire la un păcat din viața ta, nu vârâ capul nisip, nu te ascunde adică de el, că Satan te va vâna atunci cu siguranță pentru că el te vede. Orice ți-ar spune Domnul este spre binele tău veșnic. Pregătește-te deci și mai degrabă ascultă-l, ia aminte la cele ce vrea să spună. Simone, am să-ți spun ceva. Simon nici nu și-a închipuit că domnului cunoaște gândurile lui rele. Ochiul Domnului pătrunde în adâncul ființei noastre și nimic nu este ascuns. El ne cunoaște și vrea să ne scape de sub povara gândurilor rele sau de unele păcate ascunse. Am să spun ceva. Cu câtă gingășie lucrează Domnul la inima omului? El n-a vrut să-i spune păcatului Simon în public ca să-l facă de râs, ci i-a spus o pildă din care a înțeles starea lui rea. În orice cuvânt și în orice lucrare, Domnul urmărește mântuirea sufletului. El a urmărit mântuirea și acestui fariseu care îl privea de sus. Oare să nu dorim și noi să fim ca el? Cât de ușor la un cuvânt jignitor! Noi scoatem sabia și tăiem urechile oamenilor, la fel ca Petru. După aceea ei nu ne mai ascultă când voim să le aducem vestea iubirii, care ne este atât de scumpă. Când vrem să spunem ceva cuiva care ne-a făcut un rău, să învățăm de la Domnul Isus. Așa cum a procedat el cu Simon Fariseul, așa să facem și noi. Să ținem mereu ușa dragostei deschisă, ca să poată fi și ei mântuiți. Noi nu suntem aici în lume ca să căutăm slava noastră, ci ca niște trimiși în ai împăratului nostru, căutăm mântuirea tuturor, cu atât mai mult a celor care ne bagiocoresc, căci ei sunt într-o stare mai bolnavă. Un medic bun nu se ferește de bolnavi și nu-i ceartă când ei se poartă urât cu el. Să învățăm de la Domnul Isus. Cum a lucrat el, să lucrăm și noi. Cum a vorbit el, să vorbim și noi. Haideți acum să aflăm din versetul 41, discuția care a avut loc între Domnul Isus și fariseu, respectiv ce a avut Domnul Isus să-i spune acestui fariseu. Citeți versetul. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Discuția se continuă în versetele următoare. Haideți mai întâi însă să observăm că toate pildele spuse de Domnul Isus au drept scop, arătarea, și limpezirea adevărului dumnezeiesc în legătură cu omul, cu mântuirea și cu desăvârșirea lui. Pildele, deci, nu sunt adevărul, ci ele sunt o cale care duce la înțelegerea adevărului dincolo de cele povestite. Tot așa stau lucrurile și cu pilda celor doi datornici, căci o pildă este, amintită mai sus de mântuitorul nostru, prin ea, ni se înfățișează limpede marele adevăr al iertării lui Dumnezeu dată omului păcătos. Rugăciunea Tatăl nostru, așa cum se găsește în Evanghelia după Matei, locul unde se vorbește de iertare, se traduce și în felul următor. Și ne iartă nouă datoriile noastre, cum am iertat și noi datornicilor noștri. Da, păcatul este și o datorie, mare datorie înaintea lui Dumnezeu, iar păcătosul un datornic. Și atunci nu este de mirare dacă omul se poartă cu păcatele lui așa cum se poartă datornicul cu datoriile lui. Sunt negustori care se afundă mereu în datorii, dar nu vor să se mai uite în registre ca să nu vadă cât de datori sunt. Alți datornici caută să se dea după altele și să uite că sunt datori. Alții țin să trăiască și mai departe în berșug, ca și cum n-ar avea nicio datorie. Cei mai mulți datornici făgăduiesc că vor plăti la un timp și când a sosit termenul de plată, iarăși păgăduiesc și uite așa o duc mereu. Tot așa face omul cu păcatele lui, dar de ele nu scapă decât într-un singur fel și anume fiindu-i iertate. Și tocmai vestea iertării o aduce Evanghelia celor ce văd că sunt păcătoși și vor să scape de păcatele lor. Prin jertfa Domnului Isus, Dumnezeu primește și iartă pe păcătoși. Prin sângele curs pe crucea de pe Golgota, păcatele sunt ispășite, datoria este plătită, iar păcătosul, care s-a pocăit ce a crezut, este iertat pentru totdeauna. În versetul 42, versetul următor, Domnul Isus continuă discuția începută și spune. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Iată, iubiților, un adevăr pe care trebuie să-l cunoască bine orice păcătos. Dreptatea lui Dumnezeu călcată nu poate plăti călcătorul ei. Nu are în sine însuși valori care să poată înlocui paguba făcută. Deci, dreptatea lui Dumnezeu încălcată nu poate fi plătită de călcătorul ei pentru că nu mai are cu ce. Fie păcate multe, fie păcate puține... Omul care le face, iese din Dumnezeu, îi calcă dreptatea și sfințirea lui și devine dator. Nimeni de pe pământ n-ar putea să-i plătească lui Dumnezeu această datorie, care se mărește cu fiecare zi și nimeni de pe pământ nu este fără datorie. Toți urmașii lui Adam sunt datori față de dreptatea lui Dumnezeu, pentru că toți sunt născuți în păcat și făptuiesc păcate. În mediul păcatului și cu firea păcatului, nu poți trăi fără păcat. Deci, datoria omului față de Dumnezeu se tot mărește odată cu vârsta, cu locul unde se află și cu ocupația pe care o are. Unii, pe temelia vieții păcătoase moștenite de la părinți, săvârșesc mai multe păcate, alții mai puține înaintea lui Dumnezeu, însă toți sunt datori și lipsiți de viață. Dumnezeu, în marea lui îndurare și dragoste, a hotărât să plătească el toată datoria omului păcătos și sărac. În vederea aceasta a dat ce a avut mai scump și anume pe singurul său fiu care prin jertfa lui de pe cruce a plătit datoria noastră toată. Și după cum e normal să fie, cei care pe vechea temelie a vieții de păcat au săvârșit mai multe păcate, atunci când sunt iertați, mai bine zis, când vor să primească, când vor ei să primească iertarea lui Dumnezeu prin credință, sunt mai bucuroși și iubesc mai cu înfocare pe Dumnezeu, plătitorul datoriei lor. Când ești conștient de marea ta datorie față de Dumnezeu și când, la fel, în stare de conștiență vii, prin credință și pocăință la Domnul Isus, plătitorul datoriei tale, și când vezi că El te-a iertat, nu-L iubești și nu te predai Lui cu toată ființa ta? Iubirea față de Dumnezeu atârnă de faptul că ai primit în mod conștient în viața ta iertarea datoriei tale. În fiecare iubire el asculți și îi mulțumești în fiecare zi. În versetul 43, versetul următor, Simon, care a fost întrebat de Domnul Isus, răspunde. Socotesc ca acela căruia i-ai iertat mai mult. Isus i-a zis, drept ai judecat. Viața în ascultare de Dumnezeu de adevărul cuvântului său este o necurmată socotire. Cine știe și vrea să socotească, adică să judece, să pună totul în cântarul dreptății, acela nu poate fi înșelat de nimeni, nu poate fi dus în rătăcire de oameni și este umplut de lumina tainică a lui Dumnezeu. Dumnezeu a înzestrat cu rațiune pe orice om, adică i-a dat puterea să judece lucrurile, să deosebească într-o măsură oarecare adevărul de minciună, binele de rău, ce este drept de ceea ce este nedrept. Nefăcând lucrul acesta, omul se află în primejdie de moarte. Simon Fariseul, despre care vorbește versetul de mai sus, deși era un om religios, totuși s-a folosit de darul lui Dumnezeu, adică rațiunea, și a judeca drept în cele spuse de Domnul Isus. Cei stăpâniți de Duhul unei partide religioase judecă mai greu, pentru că Duhul nu le îngăduie să facă acest lucru. Mântuitorul nostru ne cheamă în fiecare clipă să judecăm, adică să socotim, să ne folosim de rațiune, să, folosim, să judecăm dorința de a ajunge la adevăr cu orice preț, căci numai așa putem să ne păstrăm viața și numai așa putem fi folositori cu adevărat semenilor noștri. Nu după dreptatea care vine de la oamenii trebuie să alergăm, nu după încuviințarea lor să ne sirim, ci după dreptatea care vine de la Dumnezeu, de la cuvântul adevărului Său, după încuviințarea izvorâtă din El. Aceasta să fie dorința noastră. Când Domnul Isus, când felul de a fi, îți spune sau ți arată ceva, să știi că este adevărul, iar tu, fratele meu, să-L crezi și să-L asculți în tocmai. Când Marele nostru Mântuitor ne cheamă să ne folosim de rațiune, când ne îndeamnă să socotim, să judecăm cu propria noastră minte orice lucru, atunci ascultați, să facem chiar așa, căci numai așa ajungem la adevăr și la echilibru în viață. Cine judecă, cine socotește bine lucrurile, acela ajunge cu siguranță la adevăr. Un astfel de om bucură pe Dumnezeu și este folositor lucrării Evangheliei pe pământ. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului LES 097, mulțumind Lui Dumnezeu că și astăzi a găsit cu care să ne descopere noi adevăruri, noi taine ale vieții fericite pe pământ. Și anume, să învățăm să judecăm bine lucrurile în lumina Lui, în lumina cuvântului Său. Mulțumindu-i pentru călăuzirea Lui de care am avut parte până aici, mulțumindu-i totodată și pentru binecuvântarea pe care ne-o va da din pricina Domnului Iisus în timpul care ne mai rămâne de parcurs până la întâlnirea viitoare sau până la întâlnirea cu ei, ne încredințăm cu toții acestei sfinte călăuziri și pace care vine de la el peste toți cei ce-l caută cu o inimă curată. Amin.